România în direct La Europa FM Emisiune susținută de Școala de Bani Un proiect de educație financiară marca BCR Bună ziua doamnelor și domnilor Numele meu este Moise Guran Și de la această oră stăm de vorbă noi despre noi pe frecvențele Europa FM și pe toate conturile noastre de Facebook și pe site-ul europafm.ro și pe site-ul moise.ro. Vă mărturisesc că ideea dezbaterii de astăzi mi-a venit după ce mi-a trimis cineva, un om pe care nu-l cunosc, dar am mulți prieteni pe Facebook, mi-a trimis un link, cu un articol, din care o să vă citesc deschiderea acestei emisiuni. Sună așa, zice așa, cât suntem noi ocupați cu sărbătorile țuica și porcul, țara noastră se va transforma într-o țară a hoților. Nu că n-ar fi deja. Nu că pedepsele pentru marea corupție n-ar fi scăzut deja în derizoriu. Dar parlamentarii țării noastre par hotărâți să scrie în legea asta. Să nu-i mai deranjeze nici DNA-ul, nici de ul nici, nici ani. Să poată fura în voie fără riscul stupid de pușcărie, așa firav cum este el în țara noastră. Desigur, nepăsarea publică este principalul motor care propulsează tupeul parlamentar Iar rolul porcului în viața românului mi se pare că era complementar în tot acest scenariu Nici n-are sens să ne mirăm, este pur și simplu ipocrit să nu recunoaștem că știam cu toții asta În fond, acești parlamentari nu fac acum decât să pună în operă motivele reale pentru care au intrat în Parlament Programul electoral nedeclarat, dar pe care toți îl știam, acela de a fura cât cuprinde atunci când ești la putere ca cetățean al acestei țări mai am o singură întrebare, una singură, pe care zic însă că fiecare dintre noi ar trebui să-și o adreseze lui însuși. Nu cumva eu sunt de vină? Nu cumva hoția este normalitatea? Nu cumva aceasta este țara pe care ei, aleșii, nu fac decât să o reprezinte foarte bine, iar problema adevărată sunt eu? Ah, cât de naturale au sunat aceste vorbe în gura mea, pentru că sunt scrise de mine, doamnelor și domnilor, acum patru ani de zile, pe data de 11 decembrie 2013, după Marțea Neagră din Parlament, când ne-am trezit, la fel, când să ne luăm și noi cu porcu și cu toate mă, acum măcar știam ce ne așteaptă. Nu poate să zică nimeni că nu era avertizat. Când ne-am trezit cu patru legi, puse rapid pe ordinea de zi, votate, bam, bam. Acum știți și dumneavoastră ce s-a întâmplat în Parlament. După un an de zile în care... Da, vedeți, domnule, cum se potrivesc. Adică, pe bune, dacă n-aș știut că eu am scris aceste lucruri, aș fi zis că le-a scris cineva în legătură cu evenimentele de ieri din Parlamentul României. Pentru Dumnezeu, 11 decembrie 2013. Au trecut de atunci patru ani și o zi. Iată. Și suntem exact în același punct. De patru ani de zile, asta... Asta facem în România Dincolo de asta însă, întrebarea rămâne Întrebarea Întrebarea, cum să vă spun eu E o întrebare acum, în primăvară Era un slogan, erau Zeci de mii de oameni, sute de mii de oameni În stradă care strigau, nu vrem să fim o nație De hoți Și cereau un referendum în care să Se exprime dacă țara noastră Este sau nu este O nație de hoți Acum, cred că e timpul să ne uităm în jur Fiecare și să răspundem cu toții la această întrebare. Oare țara noastră nu este o na Oare nația noastră, cea românească, nu e una de hoți? Hai să, hai să fim cât putem noi de sinceri, că în fond și la urma urmelor, ce ne-a mai, ne mai rămas de pierdut? Adică, de ce ne-a mai mințit? 0372069599 este numărul la care vă invit să sunați pentru a intra în direct. Bună ziua, Radu! Uh, bună ziua, Moise! Uh... Întrebarea este excelentă, și, dar doar că e un pic mai greu acum, să, după ce te-am ascultat la radio, să articulez, că ești destul de convingător. convingător. M-am uh, convins și pe mine da. <laughs> da. <laughs> să vă mai spun că articolul se intitula intitulat Ce mai caut eu în țara mea. Am ezitat dacă să fac și această precizare. Da, nu. Întrebarea noastră e ce căutăm noi în viața noastră. România nu e o țară de, de, de hoți, așa cum o victima unui viol nu este vinovată de, de viol respectiv. Dar cei care văd că se întâmplă violul și nu zic nimic sau. A, aici intrăm. Că aha, dacă. Știi, ce ai mai devreme procente? Eu nu, aș spune că. Dacă vă simțiți la o undeva la 60%. 60% și... dintre români da. fură, ziceți noastră? Nu, nu neapărat că fură, fură sau sunt complici. Pentru că și complicitatea, practic, e uh, tot acolo. Uh, și de ce zic 60%? Nu e vorba neapărat de cei 60% care nu au votat. Uh, sunt o mare parte dintre ei și o parte dintre cei care au votat uh, în, uh, cum să zic, și Cel care, conștiința, nu, nu poți să vin învățești conștiința. Ăla care crede în PSD sau în ALDE sau în partidul lui, deși a fost furat, an după an, legislatură după legislatură, a văzut lucrurile astea și ales să nu le vadă, e ok. Ăla care, știi, mai prostia, să se iartă, n ce să-i faci. Dar majoritatea celor care votează în direcția asta sau nu votează, sunt cei care au de câștigat. Mai mult sau mai puțin. Radu, Radu, Radu. Da, da, da, vedeți dumneavoastră că și în momentul în care vezi că se întâmplă așa ceva și nu zici nimic odată, a doua oară deja e mai ușor să nu zici nimic. Iar a treia oară obișnuință. Uh, da, dar trebuie să ia în calcul că, știi cum e, acum nu o să zic că suntem un popor... Uh, Radu, asuprit, e ușor dar... să dăm vina pe politicieni, dar ei chiar ne reprezintă. Asta zic, da, ok, o, o parte dintre ei, da, uh, dar nu e ca și cum românii nu s-au ridicat sau nu au vorbit uh, împotrivă. Gândește-te că noi suntem de două generații, știi cum e, perpetuăm un sistem care... Știi, mei trăim într-un continuu șoc post-traumatic. E România, e undeva între sindromul Stockholm, știi? Unde victima își iubește abuzatorul și uh, cei cărora le e frică să, să intervină, pentru că sistemul te înghite. Uh, spune și de câte ori, știi, mei sunt oameni... Uh, am să dau un exemplu. Uh, fratele meu a câștigat un proces cu o bancă, uh, știi, pentru creditele faimoase, acelea cu comisioane variabile. știi, Așa. exact. Uh, ei, prima dată când... Uh, a vorbit și cu alții care erau afectați. Și l-a spus, băi, eu mă bag, uh, fac proces, haideți să ne uh, organizăm, pentru că toți avem aceeași probleme, e proces de clasă și avem șanse mai mari. Toți au zis, băi, ești nebun, nu te băga. Nu te, ia, nu te lua cu ăștia, că te de, calcă în picioare. Dar ce de pierdut în fond și la urmă urmelor? Ei, atoma asta e, pentru că uh, știi cum e peste patru ani când a câștigat procesul, evident că toți vroiau și ei... Radu, e un pic altceva ce spuneți dumneavoastră. Deci una este să ai inițiativă și curaj și eu pot fi de acord că, într-adevăr, nici acestea nu sunt uh, foarte răspândite în țara noastră, România, dar aici vorbim despre altceva. Vorbim despre incapacitatea de a reacționa atunci când se întâmplă ceva evident rău, despre care știi că e rău, despre care toate normele morale, tot ce ți-au spus părinții tăi... Morala creștină până la urmă e exact asta, că e rău. Iar tu taci, treci mai departe. Suntem sau nu o nație de hoți? Cantemir, bună ziua! Bună ziua! Ce nume istoric aveți, Cantemir? Mulțumesc! Da. Era stră, stră bunicul meu. <gătări> Cantemir <gătări> Vodă? Sau <tatăl gătări> Da, da, Dimitrie Cantemir Aha. era. Așa, bun. Ce vreau să spun? Eu sunt, am speranțe că poporul român nu este o nație de hoți. Și nici nu uh, intră în sânge toți avem, problemă... toți avem speranțe. Acum facem un soi de analiză sociologică, așa, un sondaj, că nimeni nu face. Da. Vedeți că nimeni nu face sondaj în perioada asta în care se întrebe. Mă, românilor, voi sunteți de acord cu ce fac ei acolo? Ideea este alta. Da. Deea este alta. Din uh, 98 până acum, -a, au ajuns la maturitatea anumită generații atâta timp cât mas-media promovează un anumit lucru a da. omului care reușește, da. atâta timp cât administrația Mas e mai media devină, heră, da, Administrația uh, e, e de uh, nu, nu, nu am spus că e de vină. Promovează un a, în acest mod. Candemir, de ce căutați uh, noastre scuze la o întrebare? Adică, noastră nu ați dat răspunsul la întrebarea mea, suntem sau nu o nație de host, dar căutați scuze pentru un răspuns pe care nu l-ați dat. Uh, suntem învățați să, să reacționăm așa. Suntem învățați să pișcăm în stânga. Deci, și de faptul că te uiți la antena 3 să anulează tot ce ți-au... Te-au părinții? Nu cunosc, părinții, nu cunosc sau, ta, Bine, spune, oricum eu zic eu și eu, eu așa. Deci, done, da, într-adevăr, media din România e dominată de niște mogul cu interese politice, toată lumea știe aceste lucruri. Vă spun că audiențele sunt. Nu te gândești așa? Da. Tineretul, tineretul ia, ia modele pe nu. oameni. Nu, îmi pare rău să vă spun. Tineretul nu se mai uită la astfel de. la media la care dumneavoastră vreți să vă spun ce audiențe au avut aseară. Că m-am uitat azi dimineața de curioasă, că m-au făcut în fel și chip. Pe acolo. Deci, nu, oamenii sub 50 de ani, dacă se mai uită 10.000, 20.000, mă întâlneșteți, cam astea mediile pe a, a, posturile aș astea. Mai vrea, aș mai vrea să mai aduc o completare. la încă o dată, ați probleme. înțeles ce v-am spus? Deci e da, o problemă da, da, da, da, nu da, da. cu generațiile tinere. Dacă n-ați dat răspunsul la întrebarea, suntem sau nu o nație de hoți? Nu suntem și nu o să fim niciodată. Pentru asta suntem în stradă. Pentru asta se iese în stradă, pentru că nu acceptăm acest lucru. Dar vreau să... Două, mică, trei o mică paranteză. Așa. O mică paranteză. Da. Noi uităm un singur lucru, ne gândim că oamenii ăștia vor să dea niște legi, să legifereze o anumită stare, de fapt, în România. Problema este alta, e în altă parte. Noi aparținem unor, uh, Uniunii Europene care are foarte clare uh, uh, directivele de luptă anticorump. Îmi pare rău să vă spun că Uniunea Europeană e o noțiune foarte abstractă, formată din mai multe țări cu valori comune, din care faci parte dacă poți și uh, nu mai faci parte dacă nu mai vrei să faci parte. Deci, atâta vreme cât renunți la valorile respective, Ești pe un drum de ieșire. Iar semnalele sunt foarte clare, mai ales în privința României și Bulgariei și a Ungariei, dar acum vorbim de România și Bulgaria, uh, scuzați, România și Polonia. România și Polonia, pentru că România și Polonia fac concomitent același lucru. Își uh, căsăpesc justiția prin modificarea legilor în Parlament, deci pe căi constituționale. Toader, bună ziua! Căsăpesc justiția prin... Toader, dați încet, vă rog, radio, că mă auziți pe telefon, fără delay. Dați-mi ce telefonul. Da, radio. Deci, Toaderm cer scuze, vă rog eu mult cei care mai intrați în direct cât sunteți în așteptare după ce vorbiți cu Marcela. Dați-mi ce de radio și ascultați pe mine. Eu am un nu pe telefon. dați tot. Mă aud pe mine. Bine, Toaderm, cer scuze. Cristina, bună ziua. Bună ziua. Vă mulțumesc Cristina. că dumneavoastră mi-a cu radioul încet când, când sunteți Acum pe lini. l-am închis, l închis ca să nu mi pierd această oportunitate. Vă rog, Cristina. Cristina, Cristina din Iași. Da. Um, suntem o nație de hoci, pentru că asta suntem învățați de mici. Mm -mm. Uh, nu suntem a învățați fost, de uh, Există niște mesaje subliminale, de exemplu, cățeluși cu părul creț fură rata din coteci și se jură că nu fură și l-am prins curat în gură. Da, Asta iată, un act, toți. Un act de justiție, iată. Deci... Asta învățăm toți de mici. De unde e învățăm... inspirațional Cățelușul cu părul creț în opinia dumneavoastră? Din contră, ilustrarea această poezie ilustrarea unui act de justiție. În final, Cățelușul ajungând la sfatul popular, deci la judecată, așa era atunci. Așa este, așa este. Da. Și se va ajunge la judecată pentru cei care au furat. Mai învățăm iarăși de mici să furăm meseria Uh, acolo e o metaforă să fărmezi meseria. adică să fii nu la? Să atent. învățăm, așa păi. este. Vorbesc, uh, am un mesaj mai puțin, uh, nu știu cum să zic, uh, obișnuit. Uh, vorbesc despre mesajele subliminale și de uh, partea psihologică a, a noastră. Uh, creierul înregistrează negația ca fiind o afirmație în momentul în care afirmăm nu suntem nație de hoți, creierul înregistrează această negație ca fiind o afirmație. Sunt lucruri demonstrate științific. Ok, sunteți psiholog? Sunt uh, terapeut. Okay. Am. Uh, am uh, deci, faptul că. O, nu de și kinetoterapeut terapeut? Bine. Faptul... Cristina, faptul că lumea strigă nu suntem nație de hoți, asta... deci lumea înțelege că suntem, asta spuneți? Eu am, am transmit, vreau să transmit informație, fiecare înțelege cum dorește. Uh, sunt uh, demonstrate științific aceste lucruri. Creierul înregistrează negația ca fiind o afirmație. Așa mm. încât, în momentul în care um, punem un mare nu în față, s-ar putea să ne trezim doar cu ce urmează după acel nu. Care e rolul uh. creierului în construirea unei conștiințe? Creierul în construirea unei conștiințe. Da are un rol uh, da? mai puțin important decât inima. Uh, ok, inima ca organ uh, pompator de sânge. Inima ca organ al vieții, care Cristina, bate în noi. Cristina, cred că nu știu, căutați noastră un banc cu conștiința, nu și nu. Așa zice bancul, respectiv e foarte veche de pe vremea când eram eu puști și e cam golănesc și nu pot să-l spun la radio. Eu cred că poate creierul ne ajută să ne culegem informații, uneori conștient sau nu. Da, anumite negații pot fi recepționate ca afirmații sau ca enunțuri mai degrabă, dar în final fiecare dintre noi are acasă o oglindă în care se privește și în care își face până la urmă, cum să spun eu, o o alegere, alegeri, mai multe alegeri, alegeri între valorile pe care le urmează în viață. Și ceea ce, ceea ce fac eu astăzi este tot o oglindă, să, știu, să știți. Hai să vedem cât sunt curajoși și... Dan, bună ziua! Bună ziua! Salut, poise! Vă ascultăm? Așa. Uh, vreau să spun că românii sunt la fel de hoți ca nemții, americanii sau francezii. Asta ca să răspund la întrebarea... Din punct de vedere al ce? Al, uh, al programării aici. genetice sau al... Nu, a ca om. Ca Așa. om. Ca om. Okay. Asta ca să răspund la întrebarea din titlu emisiunii. Dar bănuiesc că tu ai pus întrebarea asta cu referire strict la legile justiției. Da. Păi, păi nu v-am păi citit. Pură justiție. Deci nu v-am citit... -un, stați un pic să vă spun. Uh, da. Deci articolul de acum patru ani, că le-am și uitat, Dumnezeule. Deci articolul de acum patru ani se referea la o lege de dezincriminare a corupției. Da, că l-am pierdut articolul, nu mai am deschis. Erau patru legi atunci în care, care nu vizau modificarea statutului magistraților, era o amnistie, dacă mi-aduc eu bine aminte, am adică mai multe, o lege a lobby care le permitea la, la, la. o dezincriminare pentru, poite că încep să-mi amintesc, o dezincriminare pentru parlamentari în legătură cu unele fapte de corupție, o modificare a statutului exact și a uh, legilor uh, privind integritatea, mă rog, în principiu tot acolo ajungeau, dar prin alte legi, decât modificarea uh, uh, uh, Eu nu sunt jurist. Eu sunt un simplu inginer. Vreau da. să Sunteți spun bine. că da. legile astea ale justiției le urmăresc destul de puțin și mi-a sărit în ochi două. Așa. Unu, cu răspunderea magistraților Extraordinar. Da. Extraordinar. Vă rog să mă credeți, Îți dau un exemplu strict. Dan, ascultați-mă puțin. două mașini, sunt da. filat de alte două mașini din spate. Sunt nu depășesc linia continuă, e o chestie simplă. Ajung în instanță, cum că ei au, uh, poliția are fotografii. Da. Dacă vrei, uh, să trimiți și ție fotografiile. Ajungem în instanță și domnul magistrat de acolo spune că din probele administrate da. nu rezultă că aș fi depășit linia continuă. Da. Dar, și da. aici să te ferească Dumnezeu de acel dar de către magistrat, în dinamica depășirii s-ar fi putut să depășească linia continuă. Bine. dar oricine Iara a avut un rând. proces în țara asta trebuie să fi, aibă niște nemulțumiri în legătură cu magistrații. Eu vă spun în felul următor... Că asta cu răspunderea magistraților există și în momentul de față, iar acel poate, atât de încriminat și dezbătut, credeți că n-aș fi făcut eu aici pe bune, de, mă cunoașteți de atâția ani, credeți că eu n-aș fi adus o astfel de problemă aici, pe masă la România, în direct, să o dezbatem, dacă nu simțeam că e o capcană juridică, o manipulare. Acel poate, la care se referă legislația actuală, se referă doar la măsura în care constituie abatere gravă sau infracțiune. Altfel spus și astăzi, dacă DNA-ul, luăm prin... Nu știu dacă dna e competent, trebuie să stau să mă gândesc la chestia asta. Parchetul general, să zicem. Dacă un procuror sesizează faptul că un alt procuror a încălcat legea în atunci când și-a făcut meseria lui, mă rog, e procedura cu inspecția judiciară, care trebuie întâi să, să sesizeze dacă este vorba despre o abatere administrativă, este obligat să îl tragă la răspundere. Toate acestea sunt forme de comunicare și de manipulare în final. Vă rog să mă credeți că am preferat să nu vă epuizez timpul cu astfel de prostii. Pentru că ele sunt prostii, nu o zic eu. O zic 4.000 de magistrați și CSM-ul și uh, Ministerul Public și așa mai departe. Nu facem, nu facem aici dezbateri juridice vă spun, dar să fiți atenți de unde vă luați informațiile, pentru că este, țara noastră este asaltată de uh, manipulări de acest fel, care sunt ușor de făcut, mai ales atunci când populația nu este educată într-un anumit sens. Aici, aici e chiar greu uh, de înțeles, pentru că sunt uh, tehnicalități juridice. 0372069599 Suntem sau nu suntem o nație de hoți? Întrebarea se referă mai ales nu la parlamentar, să știți Se referă mai ales la noi toți ceilalți Care știm ceea ce se întâmplă Și care nu reacționăm nicicum Bună ziua, Gabi Salut, Moise Răspunsul este clar, da Suntem o nație de hoți Și nu are sens să, să ascundem lucrul ăsta de ce? Asta este mea. de ce? De credeți ce credeți De ce simplu? Dacă la nivel teoretic, da, cu toții ne declarăm împotriva acestui lucru și dacă conștiința noastră spune că așa este bine și așa ar trebui să acționăm și dacă suntem întrebați sau puși într-o situație ipotetică, spunem că nu suntem, în practică lucrurile nu stau așa. O să dau un exemplu fără să, să vreau să dau vina pe cineva. Nu e nu vina nimănui, vina este a noastră și ne aparține în totalitate. O să dau un exemplu din, din experiența mea proprie și personală. Ai un părinte care este bolnav de cancer și vrei să mergi la medic, da? Așa. A, mergi acolo odată și vezi că ai stat de la 8 de și până la 6 seara ca să reușești să intri la un medic, să beneficiezi un tratament. A doua oară nu mai faci lucrul ăsta, da? Mergi acolo unde trebuie, găsești pe cine trebuie și rezolvi să intri imediat. O șpadă, Asta este adică tot da. o formă de hoție. Da, e tot o formă de hoție pe care o îmbrățișăm marea majoritate. Deci răspunsul la întrebarea ta este da. Într-o formă sau alta, uh, suntem toți niște hoți. Cât? Probabil peste 75%, dacă nu peste 80 la sută. Cred că oricine în România, în situația pe care eu ți-am menționat, ar fi procedat la fel. Sau ar fi încercat să procedeze la fel. Nu spune că tu sau oricine altcineva ar sta 12 ore în fața unei uși, cu un părinte bolnav, Așa. doar din mândrie și din respect față de lege și de a Eu am mai vorbit aici despre, aici la radio, dar și pe vremea când eram la televizor, despre sistemul medical și v-am spus de foarte multe ori că eu prefer e, să dau e, e ceva, doar, nu da, pentru ca să, nu ca să beneficiez, pen, ci pentru că, din punctul meu de vedere, sistemul medical din România are nevoie să-i dăm ceva, din când în când. Pur și simplu, oamenii okay, da, da. aia medici, ca să nu plece din țară, ca să-i ținem cumva aici. Între timp Eu să sunt de acord, dar ăsta e doar da. un exemplu, Moise. Exemplul ăsta se propagă în aproape absolut orice Poate fi așa da? cum, Gabi, poate fi așa cum ziceți dumneavoastră Să-mi permiteți să nu vă contrazic chiar în momentul ăsta ci să, ascult, să vă rog să ascultați emisiunea până la sfârșit 0372069599, Laura, bună ziua Bună ziua Vă ascultăm Și răspunsul meu este tot da Suntem o nație de hoci de departe din păcate, din nefericire, cei care ne conduc ne reprezintă. Sunt dintre ai noștri, nu sunt veniți de pe altă planetă, din altă țară. Uh -huh. Ăsta e neamul nostru românesc, oricine ar ajunge într-o poziție de influență, trage toate pârghile necesare pentru a-și crea confort. Ei, da, și da. aș crea o situație. Laura, ați intrat cu totul în capcana pe care eu am întins-o mai devreme ca să vă provoc. Cei care sunt acum în Parlament, sigur că ne reprezintă pe noi ca nație, că așa scrie în Constituție, însă Bine, ei reprezintă, reprezintă ca totuși... Și caracter. Ei reprezintă ca doar 3 milioane de voturi, să nu uităm acest lucru. Din păcate nu cred că reprezintă doar 3 milioane de voturi. Ei, ei reprezintă în, în egală măsură și pe ceilalți care nu au fost la vot. Pentru că și ceilalți care nu au fost la vot, și ei au un punct de vedere pe care și l-au exprimat. Ne mergăm, la okay. ne mergăm la vot. Ne mergem la vot, exact. Și, și acceptând probabil? Asta sau sunt, da, Prin felul ăsta ei sunt părtași la, furt, la, la furturile care iau loc astăzi. Deci suntem o fără scăpare. Aici, din păcate, nu știu dacă avem scăpare. Eu sper, eu cred sper că mai, și avem, așa. dar nu am o soluție. Să din Isus. păcate, nu am o, o soluție. Nu cred că vine el să ne scape de asta. Fiecare e responsabil de partea lui, de bucățica lui. Era pe niște Da? Spuneți. Spuneți până la capăt. Că Isus vine, da. Da, Isus vine. Că eu îi văd pe oamenii din jurul meu în fiecare zi. uităm fiecare, stăm în trafic, mergem la magazin. Un fiecare are... Are caracterul lui, are personalitatea lui. Fiecare poate lua o decizie într-un anumit Dar împărtășim sector. valori morale comune în cele mai multe cazuri. Da. Din păcate, da. Nu ne lăudăm că suntem creștini în proporție de 80... Da, de 2000 de ani 90. și suntem primii pe Pământ care am evangelizat. Da, am da, și am de asta, toate. Dar noi dincolo de asta... Dar dincolo de asta știm în toate. ce e binele și ce e rău. Adică aia cu să nu furi că mi-a mai reproșat cineva la astăzi... Dom'le, tu ești anti-PSDș, că te cheamă să și ai băgat-o pe aia cu să nu furi în decalog. Deci asta cu să nu furi nu e de 2000 de ani, e de 7500 de ani. Că vom fi noi creștini de 2000, de 1000 sau de 3000 de ani, tu paiera aia era acolo cu să nu furi. 0372069599, Cristi, bună ziua. Am închis Cristi, scuze că am stat prea mult cu dumneavoastră pe telefon, v-am ținut prea mult pe linie Cristi. Robert, bună ziua. Bună ziua, Moise. Vă ascultăm. Sunt pentru prima oară în direct la tine în emisiune. Îmi place emisiunea, o ascult de fiecare dată când am posibilitatea. Da? Mulțumesc. Eu cred că da, suntem o nație de hoți. Din moment ce ne reprezintă niște hoți, suntem o nație de hoți. Deci, asta. Faptul că un parlamentar, că, că parlamentul votează asta, înseamnă că nu mai avem scăpare. Da. Pentru următorii 2-3 ani până nu să vină următoarele alegeri, cred că da. Nu văd ce scăpare am putea avea, pentru că suntem la mâna lor deocamdată. Sincer spun, eu lucrez cu sistemul, văd ce se întâmplă în fiecare zi. De când? De când lucrez cu sistemul? Da. O, cam de șase ani de zile. Eu lucrez... De, din 1994, greu. de 23 de ani de zile. Și uite, v-am citit la începutul emisiunii un articol din 2004. Da. În care era acea situație în care suntem astăzi. Și părerea ta care este, sistemul este corupt sau nu? De, nu știu acest sistem vă referiți dumneavoastră. Eu vorbesc de popor, nu de sistem. Sistemul reprezintă poporul administrația publică. Dacă Pentru e coruptă, administrația zonală... publică? Da. <laughs> Mai vorbim despre asta Întrebarea este dacă suntem noi ca națiune O, na o nație de hoți Că asta ar fi un turism Acum nu pot să fac astfel de emisiune Vă spun sincer Să este administrația în România O administrație coruptă Sau sunt parlamentarii hoți Astea sunt populisme nu, sunt, nu Din punctul meu de vedere Eu de la mine ca jurnalist și de la dumneavoastră ca ascultători acestei emisiuni am pretenții mai mari Asta e o întrebare grea să știți dacă suntem sau dacă nu suntem o națiune de hoți. Cert este că nu suntem o națiune care să fie foarte proactivă. Suntem mai degrabă o națiune reactivă. Andrei, bună ziua! Salut, Moise! Vă ascultăm. Okay. Nu știu dacă am fost o națiune de hoți, da. probabil că suntem acum, dar ce pot să zic eu este că nu vom mai fi. Reprezint tineretul din ziua de azi Așa. și din experiență, adică am trăit eu până acum, primul meu job a fost să fur statul. Am stat șase luni și am zis, frate, nu pot să fac treaba asta. Nu pot. Trebuie să plec. M-am dus la job. Deci v deci șase luni ca să înțelegeți că nu pot să fura statul. Nu că nu pot să fur, dar nu mai suportam. Eu, munca mea era să fac în așa fel încât firma la care lucram, să fure cât mai mult de la stat. Și am zis, bă, nu mai pot. Nu sunt eu omul Dar ce erați, contabil? Nu, sunt inginer constructor și... Trebuia să faci niște devize acolo, să arătă... Uai, uai, ok. Și am zis, nu, nu se poate. Am plecat în altă parte. Într-o final, același lucru se întâmplă. Se fură statul. Și atunci am zis, știți ce, gata, mă opresc. Îmi fac firma mea. ghiște ce se întâmplă. Mă fură, e pe mine acum. Dar, în A, ok. deci ați ajuns la concluzia că suntem fără speranță. Da. Păi n-ați că avem speranță? Acum nu, acum suntem. Ce dar vă zic azi? că. 28 de ani. A, și, zic deci, zic și cât mai muride. trebuie să mai așteptăm ca să veniți dumneavoastră generația. Din A, noastră. Ba, nu știu, dar am, am ascultat. Uh, uh, cum era? emisia dumneavoastră cu, cu Avocatul Diavolului. Încă da. nu suntem pregătiți pentru schimbarea asta. Mai așteptăm. Îmi pare rău, dar trebuie să, dau, trebuie să dau în tata, trebuie să dau în cei care sunt de vârsta. Păi de ce să dați în tata? Pentru că. Pentru că eu nu am nicio vină că am ajuns aici. Eu abia acum am deschis capul și zic, bă, eu uite unde sunt, frate. Vreau și eu să modific ceva aici, să fac să fie bine aici, în țara da, da, așa. Și ies în stradă și spun că nu-mi convine, nu-i ok. Da. Asta fac eu acum, dar până când o să ajung eu acolo să pot să fiu bucuros aici în România, o să mai durez. O să mai dureze, dar să vă spun, Andrei, că niciodată lucrurile, nu se lucrurile astea nu se termină de tot. Nu vă faceți iluzii. Democrația trebuie tot timpul apărată. Și da, lupta între bine și rău, lupta pentru valori morale, ea există, e vie și în alte părți. A, că am ajuns noi din cauza noastră așa cum foarte bine ziceți Andrei din cauza unor generații care poate și-au pierdut sau și-au rătăcit valorile morale că am ajuns să ne domine hoții înseamnă uh, doar că lupta e ceva mai grea decât în alte părți, dar vedeți partea bună a lucrurilor cu cât e lupta mai grea, cu atât mai puternic ești din ea dacă, dacă învingi <laughs> și dacă nu învingi Cornelia, bună ziua Bună ziua, doamnă Maite, bună ziua ascultătorilor eu aș spune că întrebarea dumneavoastră Parcă un pic mă, mă jignește Eu nu mă simt o hoață În România Și, și pot vă, simți, să mai e numai, da. vă simțiți Vă simțiți reprezentativă e Pentru așa. țara noastră, nu e așa Cornelia? Eu, da Eu Da Spun că am la întrebarea asta Deci nu vă simțiți o hoață, ok N-am vrut să vă jignesc când cer scuze Trebarea următoare da, da, este da, da. cât sunteți de reprezentativă Dumneavoastră Cornelia? și cinstea uh, noastră? Eu spun că atâta timp cât uh, Uh, sunt corectă în societate și îmi plătesc taxele, și da. nu jignesc pe nimeni și merg la vot, da. ceea ce este foarte important și îmi exprim opinia opinia, scuze, am emoții. Nu s-a ajuns niciodată, de... nu o să ajungeți niciodată în situația lui Andrei, care a vorbit înaintea noastră și care a povestit exact asta. N-am vrut să fur, mi-am mi -am făcut firma mea, am evitat cât am putut și până la urmă am ajuns la concluzia că mă fură ei pe mine. Da. Ok. Ce vreau să spun este că nu consider că România este o țară de hoți și noi împreună cu, cu ea, ci spun mai mult că nu avem spirit civic și nu avem educație civică și nu știm să reacționăm sau să ne exprimăm opinia atunci când trebuie. Ok. Deci dacă, uh. deci dacă doi oameni, îl văd pe un al treilea care fură, ei nu sunt hoți și nu zic nimic. Ei nu sunt hoți, ziceți dumneavoastră, doar nu au spirit civic. Asta? Am înțeles bine? Uh, da, da, asta spun. Da, asta spun. Pentru că eu dacă văd pe cineva că fură... Da. Uh, spiritul civic înseamnă să pun mâna pe telefon și să sun, nu știu, merg la un magazin și doamna respectivă nu mi dă bon fiscal. Mi se pare normal eu să, să sun la ANAF și ei să facă un control la magazinul respectiv și magazinul ori să fie închis, ori... Nu, să mai o amendă. nu mai e Nu mai e Primește doar un avertisment în caz că, că ați uitat Ok, dar măcar, dar măcar acel avertisment Dar eu îmi fac, îmi fac datoria mea de cetățean Atunci când este vorba să ieșim la vot da? Ieșim la vot Ați mai spus asta cum... Eu nu zic că e da. puțin e, e foarte mult E foarte mult să mergeți la vot Dar în același timp, după cum vedeți Nu reușim să ne strângem mai mult de 40% din țara asta la vot Păi aici cred că intervine ceea ce spuneam mai devreme de, de spiritul civic pe care noi nu-l avem din păcate cultivat, dar Bine. încet, încet... Încet, încet. Speram apreciez că... apreciez optimismul de noastră Cornelia, să știți că aș zice chiar că îl împărtășesc din când în când, cel puțin odată la patru ani. Bună ziua, Marius! Bună ziua, Moise! Vă ascultăm! Eu sunt în, în aceeași sentiment cu antevorbitoarea mea. Eu mă simt și nici puțin că toți ne fac o nație de, de hoți. Eu nu cred că suntem mai hoți decât nemții sau decât alții, dacă ne uităm peste tot. Dar pe, pe ce... Eu sunt de acord cu dumneavoastră și am argumente în sensul să dați curios curios, dumneavoastră, pe ce vă bazați? Eu mă bazez, de exemplu, eu nu m-am dus să bag nici direct, nici indirect mână în buzunar la nimeni. Și dacă eu n-am făcut asta, sunt convins că Așa ca și mine, în România sunt foarte mulți, sunt, uh, mulți oameni. Da, că, mai deci, greșim da. că mai greșim câteodată, uh, greșeala este normală. Important este să uh, avem curaj să recunoaștem când greșim. Și să nu persistăm să ne în ea, ea zic eu. Și să nu persistăm să să să în greșe. Bun, dacă de patru ani Bun. de zile vă spun eu că nu ne luptăm cu altceva și nu facem altceva în țara asta decât să păzim legile țării să nu fie, cum să spun, deformate de... mă simt în țara românească, dar mă simt furat de statul român. Uh, statul român uh, nu face nimic pentru mine, nici ca cetățean, nici ca antreprenor, nici ca nimic. Vă dau un exemplu. Am o remorcă de matriculat de patru luni și mă duc în fiecare zi să stau la cos, la... programul cu publicul este până la ora patru, la ora zece nu mai găsești bonuri de ordine. Deci dacă e program cu lucru până la ora patru, ar trebui să se poată da bonus de ordine și să se preia documentele până la ora 4. Dar da, nu, nu stați la Că, coadă. Până Poți să stau la coadă după ora 10 nu se mai eliberează bonuri. Trebuie să mă duc la 6 dimineața. Ca să nu la stați la 3, coadă, de 4. ce nu vedeți partea pozitivă? Deci după 10 uh, nu mai stați la coadă. Așa stați de la 10 până la 4 și în felul ăsta stați degeaba. Uh, nu, eu la, puteam să iau bon de ordine și să vin în jur de ora 4, în funcție de numărul de ordine. Furturile sunt aceste furturi mici, Sunt furturile din bugetul Asta statului. Asta e birocrație proastă. Asta e incapacitatea administrativă. Ce furt Nu se cheamă, tot, nu tot, furt se se se cheamă se tot furt. Se cheamă de, de mult incompetență. Bugetul statului Român. Noi facem un, o lege a bugetului doar ca să respectăm o lege și să spunem, noi avem bugetul aprobat în Parlament. În fapt, acel buget este furt la nivel național. Avem, nu știu, 2% pentru apărare. Nu mai e așa. E din noi, ce în ce mai puțin așa. Vreți să vă spun că... noi de astăzi, ce se va cheltui acel buget? Noi nu știm cât salariați avem uh, Marius, în... Marius, iertați-mă da. că... Deci, încă o dată, vă spun așa, din ce în ce mai puțin bugetul statului este furat deci asta? Pentru că se reduc de la an la an cheltuielile de investiții. Anul acesta sunt mai mici decât în 2012, care, din ce știu eu, a fost unul dintre cele mai mici niveluri din istoria, cred că de la Burebista și până astăzi. Asta, deci, 2012 a fost anul de ieșire din criză. Sau, mă rog, era să nu mai ieșim din criză tocmai pentru că s-au tăiat bugetele de investiții. S-au tăiat pentru că atunci s-au refăcut salariile bugetarilor. Ia ghiși ce se întâmplă astăzi cu bugetul țării noastre. Da, au crescut salariile bugetare. Meritau, nu discutăm asta, dar nu prea mai rămâne de furat. Nu mai rămâne de furat. Se duce pe salarii, în cea mai mare parte, bugetul. Dragoș, bună ziua! Uh, bună ziua! Vă ascultăm. Uh, părerea mea este că nu suntem o nație de hoți, dar datorită hoților care sunt în prezent la puterea țării, ei asta vor să facă, să facă o nație de hoți. Uh -huh. și sunt uh, de acord și cu cei doi ante vorbitori. Deci mei. nu suntem, suntem reprezentați, ziceți dumneavoastră, ceea ce poate lăsa impresia că am fi o nație de hoți, dar de fapt noi nu suntem hoți, suntem doar călăriți de niște hoți, așa? Exact, exact. Suntem călăriți și hăituiți și se folosește frica, se folosește panica, se folosește niște... De ce anume vă e plastic. frică dumneavoastră? Păi nu, mie nu mi-e frică nu cine mie, dar așa sunt uh, setați copiii noștri să le placă personajele negative și să le fie frică de una, de alta, de exemplu nu știu dacă cineva analizează desenele animate din ziua de azi mm, sunt uh, personaje sunt negative așa? Personaje... eu am un copil de 3 ani și 8 și nevrând trebuie să stau cu el să mai caz gura și la desen. și am studiat ce văd acolo în general, desenele animate au acum personaje negative, care sunt în tate, li se pune un... <coughs> Am emoții, vă mă... Da, deci cine, deci cine face, se... să înțeleg Ei de la pun... noastră, că cine face desenele animate ne programează copiii să nu aibă valori morale... Sunt, da, sunt niște foarte... Eu ce să mai zic? Fii mare 17 ani și îl admiră pe Darth Vader de pe la 5 ani. Deci... Exact. Ce chiar de mai da devreme. Pentru că li se pun niște melodii frumoase. Cu niște toate astea, iertați-mă... Cu toate astea, iertați-mă, deși m-am am uitat și eu mulți ani la desene animate. Am, un, am fost un mare fan al Disney Channel. Chiar... Nevastă mea încă mai e, iertați-mă că dau din casă, n-am să suport consecințele pentru asta. Disney încă e la loc de cinste, deși copilul nostru e prea mare ca să se mai uită la Disney. Vă spun că nu am constatat ca, nu știu, admirația pentru Darth Vader sau Kylo Ren mai târziu, că Darth Vader a fost îngropat, să i-a fi afectat într-o formă sau alta valorile morale. Din nou o să depășesc puțin, pentru că trebuie să vă mai citesc un articol din 2014, tot, din 2013 tot de atunci, 30 de secunde pe care l-am scris imediat după aceea. Vă citesc doar finalul lui, se cheamă Am aflat ce mai caut eu în țara mea și e publicat două zile mai târziu, pe 13 decembrie Important pentru mine ca om, am scris ca cetățean al acestei țări este că după două zile în care am avut sentimentul că noi ca țară suntem pe marginea propastiei după două zile în care m-am întrebat ce mai caut eu aici în țara mea Am aflat un răspuns simplu pe care de fapt îl știam Aici este locul meu și al tău și al fiecăruia dintre noi Toți cei ce credem, cei care știm sau cei care vom reuși să aflăm vreodată Că țara noastră este așa cum noi ne o facem În aceste două zile tot noi, prin aleșii noștri, am fost pe cale să o dărmăm Dar ne-am dovedit că suntem capabili să o și salvăm <sighs> atunci a durat două zile după Marțea Neagră. Două zile de ieșit în stradă, vă spun. Acum după un an sau după patru ani. Ce să mai zicem? Exact același lucru. BCR a prezentat România în direct la Europa FM și te invită să asculti în continuare Sfatul de educație financiară din Școala de Bani.